acatis de taină, pentru Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Apostolului Iubirii și Evanghelistului Ioan, care ca un fiu al lui Dumnezeu a vorbit, pe Domnul Iisus Hristos l-a urmat și l-a iubit, lângă Sfânta Crucei. Alături de prea sfânta născătoare de Dumnezeu a plâns și a suferit, pe cel ce fiu al tunetului, fiul cel iubit la numit, cu iubire să-i cântăm. Bucură-te, sfinte apostole și evangeliste Ioan, fiindcă prin tine, sfânta Evanghelie, am primit și am trăit, de aceea să fim fii ai în înviere și luminii. Ca tine am dorit și ne-am rugat, zicând Aleluia! Aflat-ai de la Sfântul Ioan Botezătorul pe Mesia cel așteptat. De aceea, pe urmele pașilor săi ai călcat, calea mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și în fiere ai aflat. Adevărul care sfințește, smerește și înalță la cer te și viața ce veșnică a împărăției Duhului Sfânt ai câștigat. De aceea, toți cei care te-au urmat, ți-au cântat. Bucură-te, Sfinte fostului Ioan, fiindcă pe Tatăl ceresc, pe Fiul cel iubit și pe Sfântul Duh care mărturisesc în cer, ne descoperit. Bucură-te, fiindcă unitatea prea Trăim, ne-ai adverit. Bucură-te fiindcă la botezul Domnului, cu taina Domnului Iisus te-ai împărtășit și te-ai sfințit. Bucură-te fiindcă despre cei trei martori care mărturisesc pe pământ. Duhul Sfânt, apa și sângele, ne-ai vorbit. Bucură-te fiindcă iubindu pe Domnul Iisus Hristos, iubire L-ai numit. Bucură-te fiindcă să ne iubim unii pe alții, ne-ai povățit. Bucură-te fiindcă să rămânem în iubire ca să stăm pe veci în Dumnezeu. Calea mântuirii, sfințirii și înfierii ne-a arătat. Bucură-te fiindcă iubindu-l pe Domnul Isus lângă Sfânta Cruce, cu prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu ai stat. Bucură-te fiindcă făcând poruncile legii iubirii, Domnul porunca înfierii ți-a dat. Bucură-te fiindcă negura, cu tremurul, spaima, care am însoțit moartea Domnului, pe tine nu te-au înspăimântat. Bucură-te, fiindcă, la cuvințile rostiziei Domnul, adâncă ai meditat. Bucură-te, fiindcă, pe Nicodim și Iosif din Arimatea, să-l pe Domnul de pe cruce i-ai ajutat. Bucură-te, Sfinte Evangheliste Ioan, apostol al iubirii și al darului, ca un ucenic preales al celui ce a luat crucea păcatelor noastre alături de el la judecată, la patin, la drumul crucii, la răstignire, la pogorârea de pe cruce, la îmbălsămare, la așezarea în mormânt, la ambiere, la arătare, la înălțare, martor la schimbarea la fața Domnului împreună cu Sfinții apostol și Iacob ai stat, iar noi ți-am cântat, aleluia! Lumina cea dumnezeiască de pe muntele taborului, în tine a intrat, ori cei cugetători ai sufletului și ai minții, ți-a deschis, la față sufletul ți s-a schimbat, spre adâncul tainei Domnului Iisus, prin poarta luminii a intrat, și ca să fii fiu al luminii, Împreună cu Sfinții Apostoli, Petru și Iacob, te-ai învrednicit și te-ai încredințat. De aceea, odată cu toți credincioșii, ți-am cântat. Bucură-te, că pe muntele taborului, de taina Domnului Isus Hristos, te-ai împărtășit și te-ai luminat. Bucură-te, fiindcă despre pasimile Domnului, de la Moise și el ai aflat, în lături de Domnul, în lumină s-au arătat. Bucură-te, fiindcă sufletul tău, însetat de iubirea cea cerească, atunci s-a adăpat și s-a schimbat. Bucură-te, fiindcă icoana de lumină a Domnului Isus Hristos, atunci în altarul inimii tale a intrat. Bucură-te, fiindcă taina unității, dintre firea cea omenească, și lumina cea dumnezească a Domnului Iisus te-a minunat. Bucură-te fiindcă în viață fiind, fața lui Dumnezeu prin Fiul ai aflat. Bucură-te fiindcă lumina cea nemărginită în tine a intrat și Fiul al Luminii te-a câștigat. Bucură-te fiindcă taina învierii Domnului te-a mirat și apoi de ea te-a încredințat. Bucură-te fiindcă slava lui Dumnezeu, sufletul, te-a inundat ca să fii martor și apostol al slavei Domnului, putere ai luat. Bucură-te, Luminator luminător al sufletelor, cugetelor și minților noastre te-am câștigat. Bucură-te, Sfinte evangheliste Ioan, apostol al iubirii și al darului. Te-ai lipit de Domnul Isus Hristos. Sfinte Apostole Ioan, și iubindu-l, te-ai lepădat de sine. Ți-ai luat ca o cruce tot pământul, urmându-l pe Domnul. De aceea, într-o formă de cruce, mormântul ți-au săpat și de două mii de ani, ca un titan, ca un stâlp al bisericii, l-ai purtat și, cum să unim biserica luptătoare cu biserica biruitoare, ne a învățat. Iar noi, cu glas mare, am strigat, Aleluia! Iubirea ta, ca fiu al împărăției, de plin ți-ai arătat, Când porunca Domnului Isus Hristos, rostită pe cruce, ai ascultat, De aceea, pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, în casa ta ai luat, De grijă, ca un fiu, i-ai purtat, la adormirea Maicii Domnului te-ai întristat, dar, am a, dar mai apoi, de înălțarea ei, cu tupul la cer, te-ai bucurat, iar noi ți-am cântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Ioan, fiindcă de adormirea Maicii Domnului, prin înger, când a aflat, te-ai înștiințat. Bucură-te, fiindcă fecioria și curăția ți-ai păstrat. De aceea, doar Cie, pe prea fecioară, Domnul ți-a încredințat. Bucură-te fiindcă pe Muntele Maslinilor, când prea sfânta fecioară s-a urcat și s-a rugat, tu alături de ea ai legat. Bucură-te fiindcă pregătirile pentru adormirea prea născătoare de Dumnezeu nu te-au întristat. Bucură-te fiindcă prin mutarea la Cer. A Maicii Domnului, o rugătoare caldă și puternică, nu numai tu, ci și noi am câștigat. Bucură-te, fiindcă pe Sfinții Apostoli, cu tunet mare, norii i-au adus și i-au purtat. Bucură-te, fiindcă pe Sfântul Apostol Toma, trei zile în l-ați așteptat, apoi în mormânt, mai Maicii Domnului l-ați așezat. Bucură-te, fiindcă pentru Sfântul Apostol Toma, mormântul l-ați deschis și doar giulziul l-ați aflat. Bucură-te, fiindcă adormirea Maicii Domnului, o scară la cer pentru neamul nostru creștin a însemnat. Bucură-te, fiindcă alături de Maica Domnului, după adormirea ta, la mulți sfinți ai venit și te-ai arătat. Bucură-te, Sfinte Evangheliste Ioan, Apostol al iubirii și al darului. Stâlp neclintit al bisericii luptătoare te-ai dovedit, Sfinte Apostol Ioan, ca un far în dreapta credința ai stat. Prin Sfânta Evanghelie, taina ascunsă a Domnului Isus Hristos ne arătat. Prin Apocalipsă, cum se va face timp de două de ani, Alegerea, mântuirea, sfințirea, desăvârșirea și înfierea fiilor învierii luminii și împărăției am aflat și am cântat, Aleluia! Pulberea de mană cerească, care izvoră din mormântul tău cel sfânt din Efes, pe mulți de boli i-a vindecat, pe mulți din patini, din păcatele și ispitele lor i-a scos și a ridicat iar noi la Sfintele tale Biserici și Icoane, când ne-am închinat de mult ajutor și de multă apărare, la momentul adormirii noastre am câștigat fiindcă am cântat. Bucură-te, Sfinte Apostole Ioan, fiindcă prin Sfânta Evanghelie multe suflete pentru Biserica Domnului Isus Hristos ai câștigat. Bucură-te, fiindcă viața cea veșnică care este Domnul Isus Hristos, ai mărturisit, așa cum s-a arătat. Bucură-te, fiindcă Dumnezeu este lumină, de aceea să umblăm în lumină nesfătuit, când prin sângele Domnului Isus de păcat, ne-am curățit. Bucură-te, fiindcă Domnul Isus Hristos, pentru noi, este mijlocitor către Tatăl și jetvă de ispășire, pentru păcatele lumii mi s-a dat. Bucură-te fiindcă să le pădăm pofta trupului, trufia vieții, pofta ochilor, să nu iubim lumea și cele ce sunt în lume, ne Bucură-te fiindcă pe cei ce te pe Tatăl Ceresc, pe Domnul Isus Hristos, antihriștei numit, și fii ai i-ai arătat. Bucură-te fiindcă suntem datori să ne punem sufletele noastre pentru frați, așa cum Domnul Isus pentru noi viața și-a dat ne-a îndemnat. Bucură-te, fiindcă cine este născut din Dumnezeu, nu săvârșește păcat și nu poate să păcătuiască și poruncile ca tine le-a respectat. Bucură-te, fiindcă cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său, poruncă și învățătură lăsat Bucură-te, fiindcă Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și aceasta este Fiul în Fiul Său. Bucură-te, Sfinte Evanghelistă Ioan, apostole al iubirii și al darului. Bucură-te, fiindcă Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Bucură-te, Sfinte Evanghelistă Ioan, apostole al iubirii și al darului. Mărturia vieții veșnice și credința în Fiul lui Dumnezeu, în cuvântul Sfintei Evangheliei le-a arătat. Cel ce are pe Fiul lui Dumnezeu are viață, iar cel ce nu-l are pe Fiul întru sine nu are viață învățat Să ne rugăm pentru frații căzuți în păcat, poruncă și îndemn ne dat, fiindcă suntem din Dumnezeu și lumea zace sub puterea celui rău, dar credința noastră este diluința celui care a lumea, de aceea am cântat Aleluia. Să iubim pe Dumnezeu făcând poruncile Lui, să umblăm într-o iubire ca să nu ne lăsăm amăgiți, fiindcă cel ce face bine din Dumnezeu este, iar cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu. De aceea să umblăm în adevăr neînvățat. De aceea unele ca acestea ți-am pântat. Bucură-te, Sfinte Apostolii Ioan, fiindcă Templul Atenidei l-ai dermat și să ne păzim de idolii în care stau duhurile rele neîndemnat. Bucură-te fiindcă 400.000 de, de păgâni ai întors la credință și de iad te salvat. Bucură-te fiindcă Sfânta Evanghelie în Efes ai predicat și rod Bogată ai adunat. Bucură-te, fiindcă împăratul Domitian, în la Patmos te-ai exilat. Bucură-te, fiindcă puterea și înțelepciunea Duhului Sfânt, în cuvintele Sfintei Evangheliei, în Apocalipsă ai așezat și pe noi ne-ai învățat. Bucură-te, fiindcă în Efes te-ai întors, episcopi, preoți și credincioși ai ridicat, și adevărul, viața și calea le-a arătat. Bucură-te fiindcă Domnul, din cazanul cu ulei în fierbere, te-a scos nevătămat când la Roma te-au dus și te-au încercat. Bucură-te fiindcă nu la Roma, ci în Efes, până la adânci bătrânețe, sămânța cuvântului sfânt ai semănat. Bucură-te fiindcă pe tânărul de neam bun devenit elhar. La întors și sufletul lui pentru Domnul l-ai câștigat. Bucură-te, fiindcă pe gusar, să fii scosit. În a face icoana l-ai învățat. Bucură-te, Sfintei Evangheliste Ioan, apostole al iubirii și al darului. Taina celor șapte stele și acelor șapte streșnice de aur, Taina celor șapte stele și a celor șapte speșnice de aur, Domnul Dumnezeu ție ți-a descoperit și rânduia la bisericilor din Efes, Smirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, faptele, puterea, răbdarea, dragostea, învățătura, problemele și darurile lor să le scrite ai nevoit. De aceea ai scris pentru îngerilor, adică episcopilor, poruncile Domnului, iar noi am cântat, aleluia. Graiurile de viață veșnică, prin tine Domnul le-a rostit, când în duh, în zi de duminică, ai fost răpit, fiindcă sfeșnicul bisericii din Efes îl va mișca din locul lui, dacă nu se va pocăi, adică, pe alții va ridica în locul ei, căci dragostea cea din a părăsit, deși în răbdare și fapte ca să lupte cu erezia nicolaiților, nu au ostenit. De aceea pomul vieții veșnice le-a făgăduit. bucură de Sfinte Apostole Ioan, fiindcă bisericii din Smirna, cuvintele celui care a murit și a înviat de scris iar nouă biruință ne-ai dat. Bucură-te fiindcă necazurile, ispitele, sărăcia, hula sinagogilor Satanei, celor ce le-au îndurat cu una vieții veșnice a celor credincioși, Domnul le-a dat. Bucură-te fiindcă bisericii din Pergam, care stă unde este scaunul Satanei și credința așa păstrat, mana acea ascunsă și pâinea mana cea ascunsă și piatra cea albă le-ai promis și Domnul pe cei ce luptă i-a încununat. Bucură-te, fiindcă biserica din Teatira a aflat că este cercetată de cel ce are ochii ca parafocului și picioarele ca rama. Bucură-te, fiindcă stăpânire peste neamuri le-a dat ca pe Oalele de lut le-a sfârmat și steaua cea de dimineață ca o cunună căpătat. Bucură-te, fiindcă bisericii din Sardes, cel ce are cele șapte ducuri ale Lui Dumnezeu, care știe toate, să privegheze ca să nu moară poruncă a dat. Bucură-te, fiindcă celor ce vor virui veșminte albe le va da și în cartea vieții numele lor va sta. Bucură-te, fiindcă bisericii din Filadelfia, cel ce deschide și nimeni nu va închide o ușă deschisă la cer, i-a lăsat. Bucură-te, fiindcă iudeii la picioarele ei se vor închina, căci Domnul pe ea va păzi de ceasul ispitei, căci cuvântul răbdării l-a păzit. Bucură-te, fiindcă pe cel ce viruiește stâlpă va face Fiul lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu și va scrie pe el numele Tatălui Ceresc și numele Său. Bucură-te, fiindcă Cel ce este martorul credincios și adevărat, bisericii din Laodiceea, să cumpere aurul lămurit în foc al faptelor a poruncii. Bucură-te, fiindcă Cel ce este Amin, să-și cumpere alifie pentru ochi haine albe, ca să-și acopere goriciunea. Bisericii din Laodiceea i-au porincit. Bucură-te, Sfinte Evangeliste Ioan, Apostole al Iubirii și al Darului. Ușa din cer deschisă în fața ta s-a arătat: În cer Dumnezeu te-a chemat, pe tronul din cer l-ai văzut, de cei 24 de bătrâni înconjurat, În tron erau și ieșeau glasuri și tunete, șapte făclii de foc înaintea lui ardeau, iar cei patru herubini cu fețe de leu, de taur, de fulturi și de îngeri, vedeau tronul, îl purtau și pe cel ce ieșea de pe tron îl slăveau și ziceau Aleluia. Atunci, în mâna dreaptă, tatăl Ceresc, cartea cea cu șapte pe ce a luat. Și îngerul, cu glas mare, a strigat, Cine este vrednic să deschidă cartea și să desfacă pecețile ei? Dar nimeni să deschidă cartea, nici să se uite în ea, vrednic nu s-a aflat. Bucură-te, Sfinte Apostol Ioan, Prin că leul din seminția lui Iuda și din rădăcina lui David Să deschidă cartea și cele șapte peceți putere și arătat. Bucură-te, fiindcă mielul, care avea șapte ochi și șapte coarne, între tron și cei 24 de bătrâni a stat, cartea a luat, în fața lui bătrânii s-au închinat și cupele de aur, pline de rugăciuni de sfinților, i-au dat. Bucură-te, fiindcă mielul, care a fost înjunghiat, și cu sângele lui neamul cel ales a lui Dumnezeu l-a răscumpărat, o împărăție și preos lui Dumnezeu i-a câștigat. Bucură-te, fiindcă îngerii și sfinții cu zecile de mii, de zeci de mii s-au arătat și puterea, bogăția, cinstea, slava, binecuvântarea lui au cântat, fiindcă lumea sfinților ființă a luat. Bucură-te, atunci când pe cetea întâia, mielul a desfăcut, heruvimul a strigat, încălăreți pe cal alb, cu arc și cu nună de bilință s-a arătat, lumii și oamenilor îmbrăcați în alb, timpul l-a măsurat. Bucură-te, fiindcă atunci când pe cetea a doua a sfârmat, alt heruvim a strigat, încălăreți pe cal roșu s-a văzut, să ia pacea de pe pământ, poruncă i s-a dat. Și pe pământ, cavalerii lumii feudale s-au luptat. bucură te pe cetea a treia, când mielul în mâna sa a luat un călăreț pe cal negru, care avea un cântar în mâna lui, poruncă să măsoare grâul orzul, dar să nu se atingă de vin și de undelem, poruncă i s-a dat. Bucură-te, fiindcă mielul, cu grijă, pecetea a patra a luat, fiara roșie din adânc s-a ridicat, pe cal galben, adică moasea, peste a patra apase a pământului putere și-a câștigat. Bucură-te, fiindcă pecetea a cincea, cu atenție, mielul în mână a luat, sub jertfelnic, cei uciși pentru Domnul au strigat veșmânt alb li s-a dat și să aștepte împlinirea numărului lor, în tihnă au stat. Bucură-te, Sfinte Apostole Ioan, fiindcă atunci când Domnul, asupra pe a șasea, mâna și-a plecat, pământul s-a cutremurat, soarele s-a negrit, de spaimă luna roșie la față s-a schimbat. Bucură-te, fiindcă stelele cerului pe pământ au căzut, cerul ca o casă de piele, îngerii la o parte l-au dat, și împărații, domnii, bogații s-au înspăimântat, încât mânia mielului în pește s-au scuns și-au strigat, dar noi am cântat. Bucură-te, sfinte Evangheliste Ioan, apostole al iubirii, și al darului. care în cer s-a așezat, Când Domnul în mâna sa, Pe cetea a șapte a luat, Pe cei șapte îngeri, Cu trâmbițile în fața sa, Domnului a adunat, Unui înger cu căderniță de aur, Cu tămâie și cu rugăciune de sfinților, Pe altarul de aur, S-o desfacă, i s-a și cântarea noastră a răsânat. Aleluia! Pe cetea viului Dumnezeu, îngerul de la răsăritul soarelui, a purtat și la cei patru îngeri cărora li s-a dat să pedepsească pământul și marea a strigat, pentru că cei 144.000 care sunt aleși și cel însoțesc pe Domnul să fie pecetuiți și mulțimea pe care nimeni nu putea să o numere, din toate semințiile, popoarele și limbele, în veșminte albe înaintea tronului, stătea și striga, Bucură-te, apostole și evangheliste Ioan, fiindcă mântuirea este de la Dumnezeul nostru, care este pe tron, și de la Fiul Său cel iubit. Bucură-te, fiindcă îngerii și bătrânii care stăteau, Împrejurul tronului lui Dumnezeu s-au închinat. Bucură-te, fiindcă slava, binecuvântarea, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea, tăria, în vecii vecilor, în mâna lui Dumnezeu s-au luat. Bucură-te, fiindcă toți creștinii ortodoxi care în veșminte albe în fața lui Dumnezeu au stat, de păcate prin jertfa mielului s-au curățat. Bucură-te, fiindcă în cortul său Domnul îi va dăposti și în templul său îl vor sluji. Bucură-te, fiindcă nu vor mai înseta și nu vor mai flămânzi și de arșița soarelui nu vor mai suferi. Bucură-te, fiindcă mielul care stă în mirocul tronului îi va ocroti, izvoarele apelor vieții le va și durerea din lacrimile lor o va stârpi. Bucură-te, fiindcă din mâna îngerului rugăciunile odată cu mirosul tămâi de sus la Dumnezeu se vor sui. Bucură-te, fiindcă îngerul o cădelniţă cu foc din altar va umplea, pe pământ o va arunca, de aceea, Sunete fulgere, și cu tremure se vor porni. Bucură-te fiindcă cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe, ca să sune vremea sfârșitului lumii păcatului, se vor găti. Bucură-te, Sfinte Evangheliste Ioan, Apostol al Iubirii și al Darului. Harul Duhului Sfânt, prin timp te-a purtat și de judecata lumii păcatului ne a iertat, în lăcașurile cele din cer, te a înălțat, Sfinte Apostolul Ioan, din lumina cea strălucitoare a Sfântului Duh, prin limbile de foc la pogorârea Duhului Sfânt, te-a binecuvântat și, propovăduitor al tainelor de negrăiți, te-a arătat, de aceea noi am cântat Aliluia. Ai iubit pe Domnul Iisus Hristos, ai mers pe urmele Lui, cu inimă curată l-ai urmat de aceea când apostolul Petru de Domnul s-a repădat, tu lângă el ai stat, iar acum în palatul cel ceresc al apostolilor te-ai așezat. Slujba cea domnească ai luat, iar noi am cântat. Bucură-te, sfinte apostole și evanghelist Ioan, fiindcă atunci când întâi înger a trâmbița, când cu grindină, foc și sânge, pământul va fi presărat și a treia parte din pământ, din copaci, din iarbă se va arde, pe noi în grădinile cerului ne va lua. Bucură-te, fiindcă atunci când al doilea înger va trăbița. un munte arzând în mare se va arunca, a treia parte din mare în sânge se va preface, viața din ea va pieri și corăbile se vor sfârma, dar pe noi îngerii ne vor lua. Bucură-te, fiindcă atunci când al treilea înger din trâmbiță va suna, O stea uriașă, absintos, cu apelea mare pe oameni îi va omorâ, Iar în noi bucuria cea cerească va povorâ. Bucură-te, fiindcă atunci când al patrulea înger în trâmbiță va sufla, A treia parte din soare, din lună, din stele, se vor întuneca, Iar noi, în lumina lină a Sfintei Slave, vom intra. Bucură-te, fiindcă atunci când al cincilea înger, Trâmbița, va lua, Fântâna adâncului, îngerul ca o stea, o va descuia, Scorpiile se vor arăta, Pe oameni îi vor tinui și înțepa, Dar noi, cele ale împărăției, le vom afla. Bucură-te, fiindcă atunci când îngerul al șaselea cu trâmbița sa semn va da, cei patru îngeri de la Eufrat se vor dezlega Și o armată de 200 de milioane de călăreți pe păcătoși, pe atei, pe lepădați, pe cei răi, pe ucigași, pe tălhari, îi vor omoră și pedepsi, dar noi, veșminte de cinste, vom primi. Bucură-te, fiindcă atunci când îngerul curcubeului se va arăta, timpul să mai fie va înceta și lumea păcatului se va desfința. Bucură-te, fiindcă cei doi martori îmbrăcați în sac se vor ivi și vor proroci, care cerul îl vor închide dacă vor voi și fiara îi va birui. Bucură-te, fiindcă mielul va sta în muntele Sion, având cu el cei 144 de mii care au luat numele lui și al Tatălui Ceresc pe frunțile lor, Bucură-te, fiindcă aceștia nu s-au întinat cu femei și au fost răscumpărați dintre oameni, de aceea cântă o cântare nouă. Bucură-te, sfinții evanghelist Ioan, apostol al iubirii și al darului! prea preasfântului Duh s-a pogorât peste tine, apostole Ivan, și de aceea, când îngerul care binevestește Evanghelia cea veșnică celor ce locuiesc pe pământ la tot neamul, va striga, Tu ai scris cuvântul lui, temeți-vă de Dumnezeu și dați lui slavă, că a venit ceasul judecății lui și vă închinați celui ce a făcut cerul și pământul. Marea și izvoarele apelor, dar ei nu vor asculta și de aceea urgiile asupra ucigașilor vor cădea, iar noi vom cânta, Aleluia! Vestea căderii Babilonului, adusă de îngeri, pe cei ce se vor închina fiare și chipului ei îi va înspăimânta, căci semnul ei pe frunte sau pe mână îl vor primi și în foc se vor chimii. Încât o dihnă, nici ziua, nici noaptea nu vor avea, dar fericiți sunt cei ce mor într-un Domnul, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Domnul Isus, fiindcă vrednici de împărăția cea cerească se vor arăta. bucură de Sfinte Apostole Ioan, fiindcă pe cei ce au biruit fiara stântă mare de foc și de cristal, i-ai văzut și cântarea de slavă a început. Bucură-te, fiindcă templul din cer, când se va deschide, din el șapte îngeri cu șapte pedepse vor apare, așa cum ție ți s-a descoperit. Bucură-te, fiindcă șapte cupe de aur pline de mânia lui Dumnezeu li se va arăta și templul de slava lui Dumnezeu se va lumina și să intre în el nimeni nu va cuteza. Da. Bucură-te, fiindcă primul înger Cupa își va vărsa și o bubă grea, ucigătoare, pe oamenii care purtau semnul fiarei îi va certa. Bucură-te, fiindcă cel de-al doilea înger, cupa în mare, va vărsa și toate viețuitoarele din ea vor muri, când marea în sânge se va transforma. Bucură-te, fiindcă cel de-al treilea înger, cupa să curgă în râuri va lăsa și zvoarele apelor sânge vor da să bea celor ce sângele copiilor și fraților l-au vărsat sau cu el s-au botezat. Bucură-te, fiindcă cel de-al patrulea înger, cupa lui în soare va așeza și soarele va arde tot ce s-a semănat, dar pe Dumnezeu cei răi îl vor huli și nu se vor pocăi. Bucură-te, fiindcă cel de-al cincilea înger, cupa lui, pe scaunul fiare va turna, în împărăția ei întuneric se va lăsa, dar ucigașe din ea, pe Dumnezeu îl vor huli și nu se vor ocăi. Bucură-te fiindcă de-al șaselea înger, cupa în eufrat să cadă, va lăsa, apele lui vor seca și calea împăraților de la răsărit va pregăti. Bucură-te, fiindcă cel de-al șaptelea înger, cupa lui în văzduh va turna, Babilonul se va prăuși, insulele vor pieri, munții se vor topi, o grindină mare se va prăvări și cei răi pe Dumnezeu îl vor huli, dar nu se vor pocăi, căci prorocia ta se va împlini. Bucură-te, Sfinte! Apostole și Evanghelist Ioan, Apostol al iubirii și al darului. Apostole al Domnului Iisus Hristos, Ioane, te iubim și te rugăm ca împreună cu sfânta Născătoare de Dumnezeu, cu Sfinții Apostoli, cu toți Sfinții Erași, cloroci, mucenici cuvioși și cuvioase, să vă rugați pentru noi, ca ziua venirii Domnului să fie în sfânta zi a Lui și nu iarna sau sâmbăta, adică atunci când nu va mai fi credință pe pământ, când biserica ortodoxă luptătoare, sfinți nu va mai da, când uriciunea pustiirii se va instala, ci atunci când noi cu slujbe, imnuri, stâlpări îl vom slăvi, iubi, când vom cânta Aleluia. Doamnei Săristoase, când mulțimea sfinților, drepților, cuvioșilor, mucenicilor, aleșilor, pe Tatăl Ceresc îl va lăuda, fiindcă pe desfrânata cea mare o va judeca, sângele sfinților îl va răzbuna, în focul cel veșnic, pe desfrânata și pe cei împreună cu ea îi va arunca, de aceea cei 24 de bătrâni, Heruvim, serafim și toate cetele îngerești, ție ți se vor închina prin Sfântul Apostol Ioan să ne chem la cina cea de taină a ta și vom cânta. Bucură-te, Sfinte Apostol Ioan, fiindcă să ne veselim, să-L slăvim pe Dumnezeu când va veni ziua nunții mielului ceresc și biserica lui ca o mireasă aleastră se va pregăti neînvățat. Bucură-te, fiindcă în straiul faptelor bune, Sfinții, cu visonul cel luminos și curat, Biserica se va îmbrăca. Bucură-te, fiindcă ai scris, Fericiți cei chemați la cina nunții mielului, Și noi, de cuvântul tău, ne vom bucura când ne vei chema. bucură fiindcă cel adevărat, credincios, și care se războiește pentru dreptate. Pe un cal alb se va arăta, Toaletul lui de el sta. Bucură-te, fiindcă ochii lui sunt ca focului, pe capului sunt cunun multe. Și are scris un nume pe care nimeni nu-l poate citi decât el, fiindcă este taina sa. Bucură-te, fiindcă este îmbrăcat într-un veșmânt stropit cu sânge, și numele lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, Bucură-te, fiindcă din gura lui iese o sabie ascuțită ca să lovească neamurile și pe coapsa lui este scris împăratul împăraților și domnul domnilor. Bucură-te, fiindcă o știre din cer, după el călare pe cai albi vor veni și fiara cu prorocul mincinos în iezerul de foc se vor pedepsi. Bucură-te, fiindcă de înger, diavolul atunci va fi legat, iar cei tăiați pentru mărturia lui Isus vor învia, căci aceasta este învierea cea din tâi a celor pe care Domnul la el îi va chema. Bucură-te, fiindcă diavolul cu Gog și Magog în foc se vor arunca, iar moartea și iadul în râul de foc se vor așeza,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 Tatăl Celesc a ascultat și de aceea toți apostolii, ierarhii, mucenicii, cuvioșii, aleșii, drepții, care l-au urmat, la cer s-au iar noi am cântat Aleluia. Înțelepciunea cea dumnezeiască, Domnul Isus Hristos, mai înainte de vreme a venit, ca lumii căzute în păcat să-i dea un sfârșit, iar nouă, un destin fericit. De aceea, cu lacrimi de sânge pentru noi s-a rugat, Eu întru ei și tu întru mine, ca ei să fie desăvârșiți într-unime și să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. Bucură-te, Sfinte Apostole Ioan, fiindcă pentru noi, Domnul Isus Hristos cu iubire s-a rugat, Bucură-te, fiindcă pentru mântuirea, sfințirea, desăvârșirea și înfierea noastră, sintele Taine ne-a dat. Bucură-te, fiindcă poruncile Sfintei Evangheliei să le facem ne ajutat. Bucură-te, fiindcă ortodoxilor, cununa fericiților care nu se smintesc căzând în viclăniile sectelor ale sinagogilor satanei, și ale păgânilor le-a arătat. Bucură-te fiindcă celor aleși, nuna fericiților flămânzi și însetați de dreptatea cea dumnezeiască Domnul le-a dat. Bucură-te fiindcă pe noi, faptele celor milostivi, să le împlinim cu putere și milă, ne-a Bucură-te fiindcă fericirea de a fi curați cu inima, ca să-L vedem pe Dumnezeu Împreună cu toți Sfinții Pentru noi te-ai rugat Bucură-te fiindcă să fim smeriți Și să dăm hrană sfântă La vremea potrivită Fraților ortodoxi Domnul ne-a binecuvântat Bucură-te fiindcă încercările Celor ce plâng Care se pocăiesc, Care sunt prigoniți Dar pentru drumul trăiesc Și muncesc Le-am trăit Bucură-te Fiindcă nouă faptele făcătorilor de pace ne dat, când prin Duhul Înfierii, Domnul Isus, între fiii luminii Învierii și Împărăției ne-a chemat. bucură Evangheliste Ioan, apostol al iubirii și al darului. O preamărite, sfinte Evanghelist și apostol Ioan, cu iubire alergăm la Sfintele Biserici la Icoana ta, ca să te rogi Domnului Iisus Hristos care la pieptul lui te-a primit și ca pe un fiu te-a iubit, să ne cureți de păcate, să înalțe muntele neamului nostru în împărăția sa, să ne ocrotească de toți demonii și dușmanii, să ne învrednicească, să intrăm pe poarta iubire în împărăția cea cerească, ca împreună cu tine, cu sfânta născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții, să cântăm Tatălui Ceresc, Domnului Iisus Hristos și Împăratului Ceresc. Aleluia! Rugăciune pentru darul de a fi asemenea ucenicului iubit. Aleluia Tată Ceresc! Te iubim, te săbim și te rugăm! Fă-ne asemenea ucenicului cel iubit al Domnului Iisus Hristos. Umple sufletele noastre de Harul Duhului Sfânt. Fă inimile noastre ca niște candele pline de Sfântul Mir. Fă să rodească în noi nădejdea, credința, iubirea, smerenia, curăția, cumpătarea, râvna, răbdarea, mila și blândețea, pentru ca, repădându-ne de toți și de toate, pe noi înșine și unii pe alții, ție să ne dăluim, pentru că în slujba ta, din împărăția ta pururea să fim. Aleluia, tată Ceresc, te iubim, să slăbim și te rugăm, fă-ne după chipul și asemănarea ta, pentru ca, asemenea, ucenicului cel iubit al Domnului Isus Hristos să te iubim, ca semn că frumusețea cea din tii am dobândit. Că sufletele noastre, într întru sfintele taine, lege ai vășit, că între Fii învierii, luminii și împărății ne-ai și darul tău cel sfânt cu noi l-ai împlinit. Aleluia Tată Celesc, te iubim, te stăvim și te rugăm, Fă-ne asemenea ucenicului celibit al Domnului Isus Hristos, ca semn că din lumină făptura noastră ai renăscut. Că în straie sfinte de lumină, ca pe îngeri ne-ai îmbrăcat, că rânduia la cea sfântă a slujbelor din cer, îngerii tăi ne-au învățat că, în loc, că un loc și un nume nou în împărăția ta ne-ai dat, iar noi slava și iubirea ta am lăudat și ne-am bucurat. Rugăciune pentru întâmpinarea Domnului. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și îți mulțumim pentru iubirea ta, cea dumnezeiască, prin care pe Fiul tău cel iubit ne-ai dat. El de toate păcatele ne-a curățat, de toate bolile și neputințele ne-a vindecat, de toate greșelile noastre ne-a iertat. Pentru noi, crucea a portat, moartea a înfrântat, pe demon i-a certat, i-a legat, i-a alungat, pe dușmanii tăi i-a biruit, la picioarele tale i-ai așternut și i-ai așezat, porțile iadului le-ai sfărmat. din oasele noastre cele smerite, Câlpii, temeliile, pereții și bolțile Sălașului Sfânt în care să vii ar ridicat. Din inimile noastre o biserică prin toți ființii tăi am temeiat. Din cugetele noastre, candelabrele, sfârșnicile, candelele pline de lumină în altarul tău am înălțat. Din mințile noastre tămâia și smirna rugăciunilor de iubire, slavă, mulțumire și sfințire, înjertfelnicul Tău din cer a turnat. Sufletele noastre cu adevărul Tău, din cuvântul Tău cel Sfânt, le-a sfințit și le-a luminat. Cu veșmântul de lumină al Duhului Sfânt le a îmbrăcat, cu smerenia cea a Hristos, Domnul nostru, genunchiul gândului nostru, la tronul tău de slavă Ne-am aplecat când ne-am închinat Talanții faptelor noastre Trecuți prin foc Valoarea lor de lumină Și-au arătat De aceea cu duioșia ta Pe noi, fii tăi cei rătăcitori Din prăpastea lumii Ne vei înălța Un loc și un nume nou Pe cum ai zis Cu noi vei pregăti Și ne vei binecuvânta când din noi, neamul tău cel sfânt și preoțesc, ca o taină din veac plăcută și de îngeri neștiută, vei împlini și te vei bucura.